EGY KÜLÖNÖS FIÚ Észrevettem, hogy valaki közeledik felém az úton. Már késő lett volna elbújni, így hát rezzenisten arccal vártam, és próbáltam úgy viselkedni, mint egy igazi párizsi cselédlány 1895-ből. Bár őszintén szólva fogalmam sem volt róla, hogy jól csinálom-e. Egy magas fiú jött a havas ösvényen, és egy fahasábokkal megrakott kocsit húzott. Ahogy közelebb ért, hirtelen elállt a szívverésem. – Misi! – kiáltottam fel, és megdörzsöltem a szemeimet, mert azt hittem, hogy álmodom. A fiú nagyon hasonlított ahhoz a fiúhoz, akiről a jövőben mindig ábrándoztam. – Mari! – kiáltotta a fiú, és leengedte a kis vaskocsi rúdját. – Én nem vagyok Mari a látszattal ellentétben – kezdtem mondani – de ő is megszólalt. Én pedig nem vagyok Misi. Ahogy közelebb jött, valóban láttam, hogy nem Misi az, de elég feltűnő volt a hasonlóság. Ez a francia fiú kicsit vállasabb volt, és egy árnyalattal sötétebb volt a haja, mint Misié. Én Daniel vagyok, nem ismersz meg, Mari? Kérdezte, és szemlátomás cseppet sem érdekelte, amit az előbb mondtam. Mielőtt válaszoltam volna, újból felkiáltott. Nicsak. Beálltál Monszius Chevalierhez szolgálónak? Kérdezte, meglepettem. Eszem ágában sem volt. Honnan veszed? Förmettem rá, mert teljesen kiment a fejemből a ruha. Na hallod, errefelé mindenki tudja, hogy Chevalier családjai hordanak ilyen kötényt. Nem emlékszel? Te magad szoktad kicsúfolni őket, hogy habos bostorták? Na, puf neki. Még ez is. Dühös voltam hiszen így bármikor más is felismerheti rajtam a lopott ruhát. Figyelj, Daniel, nem tudnál adni nekem valami rendes ruhát, szövetnadrágot, vagy ilyesmit. Kérdeztem kétségbe esetten. Csak hogy megismertél, Mari? mondta mosolyogva fiú. Én viszont nem ismerek rád. Még hogy nadrágot? Hol érsz A lányok nem járnak nadrágban, szépen is néznénk ki. Csóválta a fejét. Nos hát, édes üs. Kiáltottam, és a nyakamba a szoknyát. Gondoltam, ha meglátja a farmeromat, legalább megérti majd, hogy valami nincs rendben körülöttem. Ő azonban olyan gyors mozdulattal fordult el tőlem, hogy szinte felborította a fáskocsit. Megbolondoltam, Mari! Miért húztad fel a szoknyádat? Nem tudod, hogy az ilyesmi illetlenség? kérdezte felháborodva Daniel. Nem hittem a fülemnek. A zsuliban a fiúk majd megvesztek, hogy a szoknyánk alá kukucskáljanak. Ezért is jártam mindig farmerban, mert nem szerettem kötekedni velük. És tessék, jön ez a száz évvel ezelőtti fiú, és majdnem a föld alá bújik szégyenében. Hirtelen megesett rajta a szívem. Ne félj, nem akarlak megrémíteni. Van rajtam nadrág, éppen azt akarom megmutatni. Na, fordulj már vissza, mondani akarok valamit. Szóltam valamivel kedvesebben. Arra gondoltam, talán ez a fiú képes lesz megérteni, hogy a jövőből vagyok. Legalábbis elég értelmesnek látszott. Rám nézett, és láttam, hogy a feje búbjáig elpirult. Ezek szerint a 19. században éltek még lovagok. Futott át az agyamon a gondolat. Egy pillantás vetett a farmeremre, aztán újra megerősített az előbbi véleményét. Lányoknak nem illik ilyesmiben járni. Nem tudom, mi történt veled, Mari. Tegnap még nem volt semmi bajod. Hagytam, hogy a ruhám megint a talajt csöpörje. Úgy éreztem, eljött a pillanat, hogy Danielnek beszéljek magamról, mármint Juliról a valódi önmagamról. Tudom, hogy hihetetlenül fog hangzani, amit mondok, de kérlek, hallgass meg. Könyörögtem. A misi arcú fiúból indott. Az igazi nevem Juli, és ma délelőtt cseppentem ide egy távoli országból, Magyarországról. Magyarországról, és mivel jöttél? Kérdezte Ámolva Daniel. És volt egy olyan érzésem, nem tudja pontosan hol is van ez a hely. Nem tudom hogyan kerültem ide. Folytattam, és azon töprengtem, hogy mondjam el a legfontosabbat. Tudod, én a jövőből jöttem. Valójában a 21. század elején élek, és 8. osztályos vagyok. Nem tudom, hogy kerültem Mari testébe. Mondtam szépen, tagoltan, de aztán én magam is kisé összezavarodtam. Vagyis hát tulajdonképpen a saját testemben vagyok, és a saját ruháimban, de mégis mindenki Marinek szólít. Daniel tágranyít szemekkel nézett rám. A csodálkozástól elakadt a szava. Nem kezdett el gúnyolni, mint a másik fiú a piacon, látszott, mennyire igyekezett, hogy mindezt felfogja. Aztán megrázta a fejét. Ne haragudj, de ezt nem hiszem el. Ez egyszerűen képtelenség, és különben is. Annyira hasonlítasz Marihoz. Nézd meg, ezzel a hátizsákkal járok iskolába. És nézd, ez az otthoni papucsom. Vettem elő a rózsaszín főrmedvényt, és láttam, hogy Daniel milyen elgondolkozott. Ezek tényleg elég fura holmik. Dönnyögte. De ez nem elég bizonyíték. Az inkább gondolkodóba ejt, hogy te túl alacsony vagy. Gyere, mérjük össze magasságunkat? Indítványozta, és háttal mögém állt. Éppen a válláig értem. Hm, dönnyögte, és én nem tudtam ezt mire véljem. Mari a fejem közepéig ér, mondta, és fürkészően rám nézett. Egyáltalán nem emlékszel rá? Hogyan kerültél ide? Nem. Mondtam már, hogy nem. Válaszoltam lelkesen, mert úgy éreztem, végre valaki komolyan vesz. Látszott, hogy a fiú még mindig hitetlenkedik, de kezdett már kicsit hinni a történetemben. Egy történelem óra kellős közepén azt kívántam, hogy bárcsak lennék itt Párizsban. Éppen a bellepokról tanultunk. Tudod... Magyaráztam. A fiú kérdően nézett rám. Mi az a bellepok? Még sosem hallottam róla, pedig én is elvégeztem négy osztályt. Négy osztályt? Csak négyet. Hökkentem meg, de jobbnak láttam nem szólni semmit. A bellepok az az időszak, amelyik megelőzte az első világháborút. Kezdtem magyarázni Danielnek, de aztán azonnal rájöttem, hogy milyen butaságot követtem el. Már késő volt. Az első világháborút? Miféle első világháborút? Kérdezte izgatottan Daniel, és én egyáltalán nem tudtam, mit feleljek neki. Háború lesz? Kérdezte ilyetten, és tudtam, hogy nehéz lesz eltéríteni ettől a témától. Milyen háború? Olyan, mint a krími háború? Vagy olyan, mint Napóleon hadjáratai? Vagy milyen? Kérdezte követelőzően. Bennem büszkeség élet, hogy én már tudok ezekről a dolgokról. Hirtelen ellenállhatatlan erőt éreztem, hogy Dánielt is beavassam a jövő titkaiba. Sokkal szörnyűbb volt, vagyis lesz, mint bármelyik korábbi háború. 1914 és 1918 között zajlott, mondtam, és a fiú rémülten emberett rám. Másik világháború is lesz, kérdezte, és én fölényesen vágtam rá. Igen, 1939 és 1945 között is volt egy borzalmas háború. Dennyel elhallgatott, maga elé nézett, idegesen morzolgatta az ujjait, és én nem tudtam, mit évő legyek. – És mi lesz Európával? – kérdezte. – Megmarad, sőt, a 20. század végére felvirágzik. Összefognak majd a kontinens országai, eltűnnek majd a határok. Ez nem igaz, vágott közbe Dennyiel de keményen, és rám nézett. Mindenből egy szó sem igaz, csak kitaláltad az egészet. Kisé feldőhöttem, amiért nem hisz nekem, de ugyanakkor meg tudtam érteni őt. Írtó nehéz lehet elképzelni a jövőt, hiszen mindenki a saját jelenének fogja. Eszembe jutott valami, amivel talán bizonyíthatom, hogy a jövőből csöppentem oda 1895-be. Végtéres Daniel nem volt olyan goromba és elutasító vele, mint a többi párizsi. Mond csak Dennyel. Már tud angolul? kérdeztem, és ő meglepetten intett. Thy glass we show, the hard-eye beauties wear, Thy dial hard-eye precious minutes waste. Kezdtem szavalni az egyik Shakespeare szonettet, de tovább nem jutott eszembe. Hát igen, sosem szerettem verseket tanulni. Főleg ezzel a veretes angol nyelvezettel birkóztam nehezem. Ez angolul volt? kérdezte Daniel. Hát persze, Shakespeare? mondtam diadalmasan. A fiú megvakart az állát. Te tényleg nem vagy Mari, és sohasem beszélt ebből a szaksz, Te túl sokat tudsz hozzá képes, és különben is sokkal jobban felvágták a nyelvedet. Nem akarsz visszamenni a jövőbe? Itt mindenki bolondnak fog nézni. Fordult hozzám kérdően. Ez utóbbi már megtörtént. Dohogtam, és így folytattam. Már hogy ne szeretnék visszamenni, de egyszerűen fogalmam sincs, hogyan kell. Majd gondolkodom rajta. Próbált végaztani Dennyel, de az egész nem hangzott valami biztatóan. Most viszont mennem kell, mert Dupon várja ezt a fát. Te jó ég, teljesen belepte a hó, – Ne menj el, nem akarok egyedül maradni! – könyörögtem. – Holnap reggel a szokott helyen találkozunk! – mondta dennyel, és leveregette a havat a fahasábokról. – Jaj, bocsánat, teljesen össze vagyok zavarodva! – csapott a szájára. – Neked ugye fogalmat sincs arról, hogy hol van ez a szokott hely? – kérdezte nevetve. – Hát nincs! – mondtam, és én is elnevettem magam. Aztán hirtelen elkomorodtam. Jaj, de te nem tudhatod, milyen borzalmas helyzetben vagyok. Itt állok ezekben a nevetséges ruhákban. Úgy nézek ki, mint egy madári Íhes vagyok, és fázom, és otthon nem sokára keresni kezdenek. Siránkoztam. Eszembe jutott az öcsém, akiért nem sokára mennem kell az óvodába. Mit tegyek? Ott fog bömbölni szegényt az ovi kapujában, és kétségbe esik, hogy elfelejtettem értemenni. menni. Kicsikém, is utál ott lenni, és ma túlóráznia is kell. Ha csak, ha csak nem jutott át a jövőbe, Mári! Erre a gondolatra megint vidámabb lettem, hiszen elképzeltem egy 1895-ből való lányt 2008. decemberében a autókkal teli Budapesten. Szerencséd van, hogy nem a gályarabokról tanultatok azon a történelem órán, mondta Dennyel, és láttam, hogy tétovázik, nem tudta eldönteni, hogy ott hagyjon-e magamra a téli parkban. Szerinted Mari oda át van? kérdeztem, és a fiú pontosan tudta, hogy mire gondolok. Ő is gondolkodóba esett. Hát, remélem, hogy nem, mondta, de arról fogalmunk sem volt, hogy akkor hol lehet. Polin nénikédet láttad már? Faggatott Dennyel. Igen, volt szerencsém találkozni vele. Vagyis inkább szerencsétlenségem. Képzeld, éppen ő volt az első ember, akit megpillantottam, amikor ideértem a jövőből. Mondtam, és Dennyel elnevette magát. Szegénykém, szörnyű élmény lehetett. Nem vert meg? Kérdezte, aztán elkomolyodva. Csak a hátamra ütött egyet. Vontam meg a vállam. Akkor szerencséd van, mert itt minden nap megveri a botjával is. Te jó ég, gondoltam magamban. Micsoda egykor ez, ahol ütik-verik a gyerekeket. E nem mehetnék veled? Kértem Denyelt, és ő kis gondolkodás után bólintott. Hát, ha megfelel neked az a patkányuk, ahol alszom, akkor gyere, mondta kedvesen. Bár tudnod kell, hogy ez nem illendő dolog. Tette hozzá. Tudtam, hogy ezt fogja mondani, de nem törődtem különösebben az illemszabályokkal, hiszen csontig átfagytam.